Nézzünk bizakodva a jövőbe! Körülbelül 110-115 év múlva egy szép nyári napon soron kívül megkondítják majd az ország összes harangjait. Sokan rá se hederítenek, pedig az a csengés-bongás nagy változások hírnöke lesz. Addigra Visegrádon újjáépül az egykori királyi palota sosem látott pompával, óriási termekkel, függő kertekkel. Az avatási ünnepségen, azt jelzi majd a harangkongás, néhány aggastyánnak könybelábad a szeme. Valóban, az lesz az a perc, az a nagy és régen esedékes perc, amikor véget ér az ezer éves Viseg Visegrád akkor már nem ennek a csöbb kis országnak lesz a székhelye, hanem a Dunai Magyar Köztársaságnak, melynek négy vagy öt tenger mossa partjait. Dunainak azért fogják hívni a köztársaságot, nehogy összekeverjék egy másikkal az alsórajnai magyar köztársasággal. Ez utóbbit akkor sem magyarok lakják majd, hanem kopott öltözékű, elnyűjt alsórajnaiak, akik csak kabalából vették föl a magyar nevet. Le se lehet írni, milyen jó dolog lesz akkor magyarnak lenni. Elég talán annyit mondani, hogy a magyar szó... Potom 115 év alatt igévé változik, mely addigra minden élő nyelvbe felszívódik, Még hozzá kellemes tartalommal. Magyarni, franciául például. Annyit tesz majd, magamat jól leszopni. Spanyolul. Utcán pénzt találni érte lehajolni katalán nyelvjárásban. Könnyedén hajolgatok, amióta kínzó derékzsábából kigyógyultam. És ha valaki Londonban így szól, I'm going magyarni, vagyis szó szerint megyek magyarni. Ez azt jelenti, ahhoz az isteni nőhöz, akit ott látsz, most oda megyek, megszólítom, belekarolok, hazzal és itt egy csúnyaszó következik. Más példa. Én magyarok, te magyarsz, ő magyarik, mert ikes lesz az ige. Hét civilizált nyelven, norvégül, görögül, bolgárul, baszk nyelven, stb. Azt jelenti majd ropogós kacsasültet eszem, eszel eszik, idei uborka salátával, miközben jehudi menuhin a csak egy kislány húzza a fülembe. Továbbá, anyuka, mehetek magyarni? Magyarhatsz. Lettül azt jelenti, hogy egy kisfiú elkéreckedik moziba, és az édesanyja némi habozás után. Elengedi pedig a filmet, csak 18 éven felüliek látogathatják. De hagyjuk a külföldet. Itthon is sok mindent másként hívnak majd. Például a vanília helyett, mely idegen szó, a háború megy át a köztudatba, mint hogy régi jelentését, amúgy is elvesztette. A visegrádi cukrázdában tehát a fagylaltos pult fölött ez lesz kiírva. Eper, puncs, háború, csokoládé. Így fogunk élni. Addig ezt a pár évet. He can't be it.